La Ràdio Tiana presenta... Tresors humans amb David Bueno. Què tal? Mol bon dia a tothom. Com esteu? Per fi ja ha arribat el moment. Tenim moltes ganes de tornar a estar amb vosaltres, de posar-nos davant d'aquests micròfons i compartir, com sempre, els matins dels dijous a Radio Tiana. Després de les vacances de Nadal, en les que, per cert, esperem que us hagi anat tot molt bé, hagueu descansat, menjat turró... Bé, tot el que comporta aquestes festes que ens obliguen a tenir durant 15 dies una agenda d'allò més frenètica. Però deixem-nos estar al Nadal per sobre de tot. Jo crec que és un període familiar. Segur que molts de vosaltres us heu reunit amb la família per compartir aquests dies tan assenyalats. Però no ens hem oblidat, com de anunciant cada vegada més sectors que aquestes són les festes dedicades al consum. I clar, per la gent que pensa això, en edat ja no està maco com sembla. Bé, potser és veritat, no diré que no, però també ho és que cadascú podem adaptar les festes a la nostra manera. Per exemple, hi ha alguns que han dedicat aquests dies a la solidaritat. Abans del Nadal us en parlàvem aquí d'altres hores humans, que si la Marató de TV3 posen la gorra, entre moltes altres iniciatives. Bé, en qualsevol cas, tant si penseu que Nadal són les festes consumistes com si no, us recordem que el dissabte passat van començar les rebaixes. Segurament, molts dels que ens esteu escoltant us heu guardat les forces durant aquestes festes conscients dels dos mesos que se'ns presenten d'ara en endavant, on aquí sí, precisament el consumisme, amb els que casos serà desenfrenat, sobretot procisiat per uns preus molt assequibles, rebaixats fins al 40%. I benvinguts sigui, és que tots els comerciants porten molt temps esperant en Candeletes, a aquest període que cada comença. Les rebaixes d'hivern suposen atenció al 20% de la seva facturació anual, més encara quan les vendes en aquest Nadal han estat molt fluixes. Estem en crisi que el consumir per reactivar l'economia, ho sentim molt sovint els experts, i en la mesura que podem ho hem de fer, ho hem de fer al màxim possible. Les rebaixes semblen una cosa superficial, sense importància, però no és així. D'elles depenen el sou de molts treballadors, la continuïtat de moltes tendes, i sobretot el que és més important, la superació de la crisi econòmica, que malgrat entrar en un nou any, continua amb nosaltres. Avui, el Tresors Humans... Doncs avui tenim moltes coses que he en aquest programa. És dijous, és 13 de gener de l'any 2012. Deixem enrere el pessimisme amb el que hem començat aquest programa, perquè, deu nhi do com es nota que hem estat dues setmanes sense programa i teníem ganes de tornar a amb vosaltres. Per sort també cal dir que, ens hem, que us hem pogut acompanyar durant totes aquestes festes amb l'especial de Nadal del Ols Humans a Radio Tiana, un programa on van parlar de neu, del medi ambient, de pessebres i de la música catalana. Van fer balanç a les cançons, dels àlbums i dels grups que havien estat notícia durant el 2011, un que ja és història. nosaltres ens fan quedar en ganes de més. És per això que a partir d'ara, els hores humans es tornem una mica més musicals. Així us acompanyarem mentre estigueu fent el dinar simplement treballant, perquè no? I de moment complidem amb el que us vam prometre en l'especial de Nadal. Avui tindrem amb nosaltres, atenció, als Catarres, el grup revelació del 2011. A part gràcies a la cançó que els ha dut a actuar en un gran nombre de festes majors i concerts durant tot l'estiu passat. Porta partit el Jennifer, segur que us sona. De seguida la tornarem a escoltar, no patiu. Doncs avui amb Els Catarres compartirem bona part d'aquest programa i per fer-ho ja ens acompanya aquí a l'estudi 1 de Ràdio Tiana, el Pau Planes. Bon dia, Pau, com estàs? Molt bon dia, encantat d'estar aquí, com sempre. Com ha anat el Nadal? Bé? Perfecte, fantàstic. Molt bé El 2011 va ser un gran any musical, ho van repassar Clar. en l'especial. Creus que aquest 2012 serà igual? Home, sempre és difícil perquè el 2011 ha estat fantàstic, però vaja, segur que hi ha moltes novetats. poder No tindrem tants discos com aquest 2011. 2011. Però segur que tindrem moltes novetats, com sempre. Segur que serà un any molt actiu i segur que gaudirem molt de la música del nostre país. I tant, això esperem. Veurem a veure què passa. De moment ja tenim els amics a les arts, per exemple, a punt de publicar un nou àlbum a febrer. Després en parlarem. I ben nosaltres comencem a la segona part del programa. Us recordem que repassarem tota l'actualitat la eh, tota de la plana cultural i social i, com sempre, farem a partir d'ara, us acostarem les nostres tres recomanacions pel cap de setmana. Nosaltres ja veieu, en aquest 2012 tornem més reinventats que mai, comencem una nova etapa al Tresors Humans, ja ho diuen això, d'any nou, vida nova. Fides, això sí, el títol del programa, seguirem buscant, com sempre, Tresors Humans, gent especial, gent que destacar per alguna cosa, ja sigui per la seva carrera professional com per la seva capacitat artística. I dic això últim, amb especial èmfasi perquè volem apostar més que mai per la cultura d'aquest país, teatre, música, cinema, literatura, tenim tot el temps del món per explicar-vos la vida des de la ràdio. La frase del dia. I avui, ja que parlem de música, tenim dues frases relacionades amb aquest tema. D'una banda, el filòsof Friedrich Nietzsche deia sense la música la vida seria un error. Per la seva banda, el compositor Leonard Bernstein creia que la música pot donar nom a lo innombrable i comunicar lo desconegut. Bé, doncs ja ho sabeu, ens podeu seguir a través de diferents vies. Una d'elles és el Facebook. facebook.com barra Tresors Humans. I també tenim un Twitter. arroba Humans. Apostem per les noves xarxes socials, però també un correu electrònic on volem rebre els vostres comentaris, suggeriments o opinions. És aquest. tresorshumans arroba I si voleu recuperar els continguts que hem hemès fins ara del Tresors Humans, tenim un blog on podeu escoltar i descarregar-vos online tots els programes. Preneu nota. 3w.tresorshumans.wordpress.com un bloc en el que, si voleu, serà més fàcil accedir a través de la nostra pàgina del Facebook. Estem en camí d'un quart d'una del migdia. Marqueu, si us plau, des del control de so, baixem una mica la música, enrelitzem uns instants. Perfecte, ja ho sabeu, abans us ho amb avui sí que sí, estrenem una nova secció després de l'èxit rotun que va tenir la semiestrena, podríem dir, que vam fer en l'Espacial de Nadal. A partir d'aquesta setmana, els tresors humans serem partícips del bon moment que està travessant la música catalana i és que nosaltres voldrem buscar tots aquests sons en denominació d'origen. Sons amb denominació d'origen en Pau Planes. Un dia tindrem que convidar Antonio Font, eh, Pau? I tant. Bé, anem per Fena. Avui estrenem aquesta secció i intentarem explicar totes les novetats a la música catalana. Després, a la segona part, ho farem, però abans, avui, ens fa molta il·lusió conversar amb un grup que, menys d'un any, ha vist com l'èxit els arribava. Va néixer a les xarxes socials i ja s'ha regit com un dels grups revelació del 2011, abans us ho dèiem. Tot gràcies al nom i a una cançó, Jennifer.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 Jo que porto els segredors com a poli, tot el mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Joni de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu nàixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Pola, els junts. Són els catarres amb aquesta cançó, Jennifer, que els va dur, podríem dir, a la fama. Es tracta d'un grup de música catalana que va néixer finals de l'any 2010 a les xarxes socials i que durant tot el 2011 ha anat creixent i baixada, ben segur que encara li espera un llarg camí. Està constituït actualment per tres membres, la Roger Crueix, contrabaixista, l'Éric Vergés, cantant, i el Jan Riera, que toca l'acordió, i aquí precisament saludem ara mateix. Ja, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, què tal? Bé, tant l'Èric com tu, que sou a Escova Funda inicialment als Catarres, sou d'Aigua Freda, en una condició de la qual ho sentiu orgullosos i que reivindiqueu arreu del territori, no? Sí, sí, sí. sí. De fet, hi una eh, cançó, sí. Clar, és, és com... és un poblet molt petit, no? I que, que la gent estigui ubicant ara a través de nosaltres doncs fa molt, molta il·lusió i ens fa molt feliços i, i som molt de poble, nosaltres, sempre reivindicarem a eh, la nostra petita vila arreu, arreu on anem. I tant. De fet, teniu una cançó on surta el nom d'Aigua Freda i tot, no? Sí, de festa major d'Aigua Freda. I tant. Bé, recordat que més tard s'hi va afegir la Roser, que és de Centelles, precisament ja que estem parlant d'això. Què penseu quan sentiu que la cançó Jennifer reflecteix uns valors de cohesió social i d'integració de totes les cultures i nacionalitats? Què en penseu? Bueno, no, mai, ens havia, mai ens havíem plantejat que fos una qüestió tan sociològica o sí. política. Nosaltres vam fer Jennifer com per al passar-ho bé i per riure una mica, i, i ens, sortit, mira, ens va sortir així, i després la gent fa les interpretacions que vol, o s'utilitza per discursos polítics, tot i que no ens agrada gaire, perquè és una cançó de mort, i amb una mica un to àcid i irònic, però no... No, no... no... no preteníem que fos cap ja referent sociològic ni res d'això. Uh -huh. Vull dir que nosaltres no ens vam parar a pensar gaire això. Uh -huh. Perquè com vau decidir formar la banda? Va ser una mica de tot improvisat o, o com va anar? Doncs... Eh, l'Eric tenia... Um, vàries cançons en català i les volíem, volíem tocar i, i fer-les a, a bars i coses d'aquesta i, bueno, vam decidir muntar un grup, perquè fos molt fàcil de portar els llocs, si fos sense amplificador, sense bateria, ni res. Llavors vam decidir de portar l'essencial, un bombo, una campana, que faria com de caixa de la bateria, i amb això ens apenyàvem el tema rítmic, i llavors una guitarra acústica que pogués, to pogués tocar bars sense enxufar, i un contrabaix, buscàvem. I llavors vam veure que la Roser tocava el contrabaix, que era una noia que coneixíem del poble del costat, Uh -huh. I, I va ser així com, com li vam proposar, eh? i va, li, va, li va agradar la idea, li van agradar les cançons i ens hi vam posar. Va sortir una mica així com pim pam, no? Uh -huh. Doncs avui altres humans conversem amb els Catarres. M'acompanya aquí Jan a l'estudi, al Pau Planas. Bon dia, Jan. Hola, bon dia. Bon dia. A bé, un dels trets més, més característics dels Catarres és la seva predisposició a oferir tota la seva música de forma gratuïta a través d'internet. De fet, el CD que heu editat ja es pot sí. trobar íntegram íntegrament al web. Sí. A, a es deu, aquesta predisposició? Nosaltres hem tingut diversos projectes, anteriorment jo i l'Eric, i, i hem estat a... discogràfiques molt nacionals. Bé, bueno, nacionals, eh, no de Catalunya, sinó dic, més d'Espanya. De, de, I... Bueno, i internacionals, perquè també, bueno... No, no vull dir noms, d'acord? Està a discogràfica... Bé, bueno, obra discogràfica bastant importants, amb contractes, i eh, ens van eh, timar una mica. I llavors vam veure com com anava aquest mundillo. I ens va fer una mica de fàstic. I perquè és com molt, molt no sé, sembla que ens estiguin enganyant a tots. I, i ja quan t'assabentes que tracten el, la gent que es descarrega cançons gratis de pirates i de, que, de delinqüents i tot això, eh, quan ells segur que ho fan també a casa seva, és. Eh, és com, és com, i a sobre tenen han portat 10 anys eh, guanyant milions sense que els hi portoques ni la meitat dels diners que, que cobren de, de, de cànons com el cànon aquest digital que han tret amb CDs, no? que tu et compres un CD per anar a la universitat a gravar un treball i estàs pagant a, a les companyies, li estàs pagant un cànon que no que, que, que potser no fa servir per piratejar no? I, i bueno això és, és com un mundillo molt Creiem que molt... no sé, és que no sé com, com dir-ho perquè sigui suau, però que no que no, que no va en lloc. Llavors vam decidir que ser nosaltres els propietaris de les nostres cançons, pagant nos l'estudi i fer el que volguéssim amb les nostres cançons. I llavors eh, volíem que també estigués el disc a les botigues, i, i res, la manera va ser que acceptàvem un contracte amb la discogràfica que, bueno, que acceptés això, no?, que que les nostres cançons fossin gratis per la web. I vam trobar Dismeri Blau, que li han encantat la, la iniciativa, i bueno, hem demostrat que som el, crec que el quart dis més venut en català d'aquest Nadal, i tot i regalar-lo per la web. No? I llavors vol dir que això, no? que la, la pirateria s'ha d'acceptar que existeix, l'única manera que va amb la pirateria és acceptant que un, ar un arxiu MP3 no té la qualitat d'un arxiu d'àudio que hi pot haver un CD i, per tant, no s'ha de pagar el mateix ni, ni, ni per moltes lleis que posis i tractis de delinqüent, la gent acabaràs mai amb la pirateria, no? Llavors, el millor és acceptar-ho i que les cançons, els arxius de MP3 que corren per la, la web siguin lliures de compartir i, i hi hagi una CD d'àudio que sí, que si la gent el vol pues el pugui comprar i ni tot això. Bé, fins a quin punt creus que aquest aquesta gratuïtat dels vostres cançons us ha ajudat a obtenir aquest gran èxit? Doncs pues és un dels pilars fonamentals, eh? Un altre... Un de, hi ha com tres pilars. Un és el fet de que hagi, hagi sorgit com una ona com de... de música així eh, amb, amb intuïció folk, no? L'altre pilar és, és el, el tema de, de Jennifer que ens ha donat, pues, ha fet un efecte viral que no, no esperàvem i, i ens ha donat molta popularitat. I el tercer pilar seria la música lliure, que Jennifer ha fet que a molta gent s'interessés pel grup i el poder descarregar gratuïtament les cançons del nostre grup, doncs arribés a molta gent moltes cançons, no s'han descarregat quasi 90.000 discos i, i la veritat és que això, si no... Si no si no els sempre regalant seria impensable no? vendre 90.000 discos ni les repercussió com si els haguessin vengut, no? hi ha 90.000 discos, corrent per la xarxa aquí a Catalunya i, i o sigui, és un dels pilars fonamentals pel qual eh, es manté els Catarres o, o ha passat tot això. Mm -hmm. I eh, creus que sense internet, eh, fins a quin punt els Catarres hauria aconseguit, eh, hauria pogut aconseguir això, aquest èxit? doncs no haguéssim pogut aconseguir res d'èxit perquè ja et dic Jennifer ha de fer un efecte viral a internet que és el que, el que ens ha donat a conèixer és el nostre single i, i aquest efecte viral ens ha donat a conèixer per tant sense la xarxa aquest efecte viral no hagués, no hagués succeït. i i durant, bueno, continua sent no? No, inclús, però abans de firmar una discogràfica Eh, era la nostra distribuïdora, internet. Era, era com fèiem la promoció, de distribució del nostre disc a través d'internet. Per tant, eh, és una eina imprescindible en la nostra història. Mm -hmm. Abans heu comentat eh, 90.000 discos venuts, no? Però... No, descarregats. Descarregats d'internet, sí. perfecte. Però realment us podeu guanyar bé així la vida? Creieu que d'aquesta manera podeu dedicar-se professionalment a la música... Uh, sí, clar, sí? Mm, clar perquè, perquè... Per con... nosaltres cobrem de... A nosaltres ens paguen pels concerts. Llavors, mm -hmm. vivim d'això, dels concerts. Un concert és una cosa que no es pot piratejar. I a sobre és com estàs pagant a una persona perquè et suï sobre un escenari i et faci divertir, no? No estàs pagant com per... per... com, no sé, no estàs guanyant discos de royalties, sí. diners de royalties, o estàs vivint de... de coses que has fet en el passat, sinó que jo et pago, em fas el mono a l'escenari i et pago, no? I és com, viure d'això sí que es pot, ¿sà? perquè al regalar el disc pues, tenim més concerts, més gent que ens coneix, més gent que ve a cada concert i és com una espiral, no? no és com un peix que es menja, que es mossega la cua. Uh -huh. I, I que, que sí, nosaltres ens guanyem la vida amb, sí. amb els concerts i després els beneficis que traiem del disc que la gent el compra per iTunes o o les botigues, eh, l'invertirem en gravar una, un següent disc. Contra més diners tinguem, pues, més temps podem estar d'estudi i fer un treball més acurat. I per quan sortirà aquest segon disc? Pues esperem que aviat, ja, ja estem fent cançons noves i esperem que abans de l'estiu. Però potser farem com hem fet amb aquest anterior, que traurem potser quatre cançons per internet gratis ara abans de l'estiu, les altres dues gravarem a mig estiu... Ja, no sé com ho farem, i després ho recopilarem un CD, o traurem ja fer directament, no sé, ja ho estem pensant encara. El que sí que, que els catarres, això és una mica primícia, però s'ampliarà la formació, o sigui, serem nosaltres tres, però en algunes cançons portarem una banda, sí? de, però una banda una mica peculiar, una tuba, un trombó, i, i, i un percussionista, per fer pues, això un disc molt més, molt més potent, no? el primer disc és com molt Catarres han Estat Pur, i el segon serà un disc molt més potent i, i els directes, per tant, també seran molt més festius. Uh -huh. Això ho avancem en primícia aquí altres, els humans, eh? Sí, ho he explicat ja en una entrevista ahir i, i avui us ho explico nosaltres, encara no... I just hem començat a seixar aquesta setmana, o sigui és una mica primícia. Bé, els Catarres ha gustat el primer grup poder del Panorama Musical Català que ha avançat en aquesta vintre tan decidida de, de la gratuïtat. Sí. Creieu que altres grups poden començar a seguir aquest model veient el vostre èxit? Doncs, bueno, hi ha grups a nivell estatal, com la Pegatina, per exemple, que ja ho feien. I, i altres grups, també, a nivell internacional, com, no sé qui era, The Night Nails, crec, o, que, que porten temps fent-ho. Que la gent paga, qui vol al disc paga una, un donatiu o coses així. Perquè, o sí, no sé, esperem que sí, que creï escola i les discogràfiques es plantegin el que no es poden guanyar diners sense treballar. I això, espero que s'acabi aquest model de eh, tres directius amb un sou super important sense que facin res, vivint de, del royalties dels discos que van venent, o que han venut, i tenen agafats artistes durant anys, i no poden sortir de discogràfica per contractes, i, i ells van cobrant, no? I, i això, i abusada. De abusar de tractar il·legals a la gent a la gent que descarrega cançons tot, tot això espero que s'acabi i que ja, ja els grups aprofitin la plataforma gratuïta que és internet per promocionar-se i distribuir-se, que, que és ben vàlida qualsevol grup pot estar a les botigues ja costa més però també pots autoditar un disc però ja costa més, però sí que pots estar a vendre el teu disc per iTunes com a particular o, o descarregar-te cançons o el que vulguis Mm -hmm. Parlem ara una mica de la cançó de Jennifer, que ara escoltàvem, Pau. Sí, Vull que us passi l'Èric, que està aquí, a mi, el cantant. Ah, d'acord, vale, perfecte. Mira, Mira. estem. Perfecte. A veure el passo. Molt bé, moltes gràcies. Fins ara. Hola. Hola Eric, Hola, què tal? Bon molt dia. bona tarda. Molt Hola, bon bona dia. tarda. Bon dia. Què tal? Bé, doncs ara estem parlant precisament d'aquesta cançó de, de Jennifer, una cançó que, bueno, us ha dut a tota la fama, no? Sí, ah. bueno, no, sí, es pot dir que sí. sí. <laughs> Aquesta cançó explica la relació d'un catalanista amb una Choni de castefa, no? una situació un peu curiosa, no? Bueno, és, la... és una broma que se'ns va anar acudint sobre la marxa una mica. No, teníem... no ho teníem pensat de bon principi, però com que vam començar a fer una lletra del tòpic del catalanisme i llavors vam dir que necessitàvem com un, un contrapunt, no? una cosa que li donés una mica de vidilla. I llavors ens va acudir lo, lo... lo de la Choni no? i ens va fer molta gràcia. I, bueno, i, quan ho, I quan ho vam fer doncs no... tampoc vam pensar massa, no? En com, en com aniria i tal, i bueno, després ja ha anat creixent i s'ha fet molt gran. I us el podíeu imaginar, aquest èxit que heu tingut? Us l'esperàvem? No, és que ja, és, ja et dic, és que és impossible imaginar-se una cosa així. I, i bueno, i no sé, suposo que hi ha gent que es dedica a fer èxits i com a xurros, però nosaltres era una cançó més que teníem per passar el rato i, i llavors vam veure que la gent li agradava molt i vam començar a al·lucinar no? amb tot això i vam dir, això només era una cançó de broma que vam fer un dia una tarda perquè va ser així, la vam fer una tarda i un cop ha fet la cançó més escoltada no? uh -huh. bueno, mira, nosaltres encantats si tinguéssim la fórmula la repetiríem eh? però en el moment no la tenim i tant, una cançó que inclús va parlar mateix Jordi Pujol no? Va significar sí, sí. que no hi havia molts prohibits, deia l'expresident de la Generalitat, i que les cultures s'han integrat les unes amb les altres. Ho, ho veieu així, que aquesta era intenció de la cançó, o el que ho dius, més improvisat? Uh, eh? No, no, que va, sí, si va, que t'hi La intenció de la cançó no, no, era, no tenia tanta profunditat, era només una broma. I, i, i bueno, al final era una cançó d'amor, ja està. Però això que diu en Pujol, de que... Bueno, nosaltres que no, no ens agradava molt ficar en política ni coses d'aquestes, no però... Si sí, bueno, sí que és veritat que han d'estar integrades les les cultures no diferents cultures que tenim en aquest país i però no sé si si ho estan, però ho havien d'estar sí o però fins a cert punt suposo que ho estan, però també hi han sí que s'quien certes diferències no I, i bueno que la gent no no, s no és que no es barresin perquè sí que es barregen, però sí que existeixen dos mons bastant diferenciats, no jo crec. Què vau pensar quan vau sentir Jordi Pujol, un ex-president de la Generalitat, parlant de la vostra cançó? Doncs vam al·lucinar bastant, la veritat. Mm -hmm. Al principi ens pensàvem que era una broma, el típic imitador d'en de, Pujol, perquè vam sentir l'àudio primer, i ens pensàvem que era broma, i després ja no, vam veure les imatges i vam dir, bueno, ja, això ja és Això ja és, la, és el màxim que ens pot passar, el que en Pujol faci servir la nostra cançó com a, com a exemple. Bé, de calocinar, si no, et pots imaginar, no? Perquè recordem que inclús el seu nom, el de Jordi Pujol, surt a la cançó, eh? I tant, i tant, i el tio fa amb això, i tal. Està sí. molt bé, està molt bé. Uh -huh. eh, també, ja que estem parlant d'això, d'aquests comentaris que feia l'expresident, no? Ah, apuntava que la, la cançó no pot ser que una ni de Castefa no prengui català. Bé, això ja no és tan política. Com, veu, com veieu, doncs, que algú que està vivint aquí a Catalunya no sàpiga català? Com ho veieu? Jo com a... Més que amb una visió política, amb una visió de general de la sí, vida, de no puc entendre sí. Sí. bueno, no sé si puc entendre, perquè tampoc m'he trobat en una situació així sí, però però que visquis en un lloc i no parles la llengua del lloc no eh, se'm, se'm fa estrany, fins i tot com a, ja com a persona, no? si estàs en un lloc vivint, doncs aprens les coses del lloc i, i no, no cal que et converteixis amb el que és tothom en aquell lloc, però sí que una mica aprendre a, a el, que es, el que es parla allà tal. el por és que la majoria de la gent l'entén i el parla, inclús els han parlar, el que passa que no el practica i, i com que tothom t'entén en castellà doncs al final ni fan l'esforç ni... saps què vull dir? No, no sí. fan ni l'esforç i al final és una cosa que l'entenen perfectament i si volguessin la parlarien perquè aposten no sé quants anys aquí, però no hi ha aquest esforç, no hi ha aquesta necessitat D aquesta tant, voluntat. No, no sí. uh -huh. eh, bé, ja, l'última preguntació una mica complicada hi ha molts grups que s'han declarat independentistes, és el vostre cas? No, nosaltres com a grup no tenim una opinió una opinió de, de res independentista sí. i, no, i no... El que sí que estem a favor de... de bueno, de que la gent decideixi el que vulgui, no? I que, per exemple, quan van, van haver-hi els referèndums, doncs pues sí que estem a favor dels referèndums en si, com a, com a opció, no? Com... Però no... Nosaltres no diem ni, ni quina és la nostra opinió. Com a persones individuals, sí, tenim la nostra opinió, però ens la guardem per nosaltres, no? Com a grup no, no estem ni per fer política ni ho estarem mai, vull dir... En aquestes coses els hi deixem als partits polítics i, als, i a les associacions. Nosaltres ens quedem amb la música. Bé, tornant a Jennifer, es tracta d'una cançó divertida, amb clau d'humor, però també un punt polèmica. Per exemple, no sé si hau rebut alguna carta d'Espanyol que xança per l'estrofa en què dieu que no trago ni pintura els pericus de Serrià. a bueno, això dels pericus, eh, la majoria de pericus amb què hem parlat els hi fa molta gràcia. Després sí que n'hi han alguns que sí que els hi, que els hi molesta, però n'hi ha molt pocs, doncs, dins la gran afició que hi a l'espanyol, que és molt gran, sense anar més lluny al meu avi de l'espanyol, l'avi de la Roseta de l'espanyol, vull dir que nosaltres no tenim, personalment no tenim res en compte a l'espanyol, és, és una broma de, del tòpic de Catalunya, no? de ser del Barça i, i no que no t'agradi l'espanyol, no? però bueno, això, aquestes coses, és, la majoria de gent com una broma i ja està, no? I, i aquí es queda. Bé, el cert és que darrere de Jennifer hi ha unes altres cançons, dotze cançons més, que són les que ara ens presenteu en aquest primer disc, però potser el gran públic s'ha fixat molt en Jennifer i ha passat una miqueta parada aquests altres dotze temes. No sé si us fa por que Jennifer s'acabi convertint en la gran cançó i que les altres queden una miqueta més abandonades. Bé, bueno, sobre això jo crec que no, perquè per començar, si no hi hagués hagut Jennifer... No... O sigui, és millor tenir un èxit que no tenir-ne cap, no? Això que et, que et diuen, fa bo que només la gent conegui una cançó, bé, prefereixo que en coneguin una que no en coneguin cap, no? Això ja, per començar, és bo. Després, el, el tema de que no, no coneixen les altres cançons és relatiu, perquè la gent que va als nostres concerts eh, es canta, canta totes les altres cançons igual que canta Jennifer ja, no? Vull dir que Jennifer ens de servit per ficar un, un peu a l'escena i i a afiançar-nos una mica, i llavors eh, ara la gent ja es coneix les altres cançons, la gent que veu els nostres concerts i els que li agrada la nostra música, eh, es, es coneix totes les altres temes, no? I llavors sí que és veritat que hi ha un gran sector de públic de que coneix Jennifer i Prou, que, que li ha arribat de resquitlló i, i tal, però bueno, això és inevitable, no? I tampoc ens molesta, la veritat, nosaltres estem molt agraïts d'aquesta cançó. Uh -huh. Abans amb el Jan comentàvem la gratuïtat de, de, del CD, a, a través d'internet, no? Mm -hmm. No sé si teniu comptabilitzades les descargues, ens comentava 80.000, no? 80.000, sí, des, del, des, això, des de la, des de la primavera, sí, sí, des de la web. Sí. I va creixent, no sé, ara mateix fa dies que no ho miro, però, bah, però, però sí, sí, és, sí, eh? sí. I les vendes de CD, com anirien? Les vendes del CD no tenim dades encara, no? encara no... És difícil això de les, de les, sí. dades de les vendes fins que no s'acaben, sembla que és difícil d'administrar. Però bé, estem molt contents perquè ahir va sortir que la FNAC som el... Em que som el cinquè disc més venut en català del, del Nadal, el qual ja ens omple bastant d'orgull, perquè estem darrere de Manel i de, i de Sopa de Cabra, el qual ja és bastant impossible de superar, i estem molt contents. Jo crec que s'estan venent molt bé, i per ser el primer disc i per regalar-lo per la web, home, jo crec que podem estar molt, molt contents de com estan. anant. Com està? Doncs si et sembla, eh, Eric, escoltem una de les cançons d'aquest àlbum. Abans hem escoltat Jennifer, ara ens quedem escoltant, potser vindré. una cançada d'amor, no aquesta? Bé, sí, gairebé totes són cançons d'amor. La de Potser vindré és una cançó que parla de... de quan estàs enamorat d'algú de... que no et convé, no? Algú que una persona que et fa mal, que t'utilitza, però bé, bueno, com que tu estàs enamorat, doncs... Eh, és igual el que passa, sempre continues endavant i tires endavant no importa què, i això passa, no? Ens ha passat a tots, i, i al final et dones compte que és una tonteria el que estàs fent, però bueno, mentre està durant doncs tu vas tirant endavant, no? I és així sí, el, és el que parlaves. L'optimisme és un dels fets que també caracteritzen els catarres, no? Potser, perquè que estic veient. Sí. Bueno, els catarres eh, són optimistes, sí. L'obligació sí, sí. és que en, en, per què ser pessimistes? Si, si ha de passar una cosa dolenta ja passarà, no? Mentrestant, mm -hmm. espera que passi una cosa bona i més tirant, no? Mhm. Mm esteu ben a favor o en contra de la pirateria? Abans ho amb una mica amb el Jan. A veure, és que això és relatiu. Sí. No estem a favor Delicat. ni a contra. Sí. És que és com... No, en principi no estem a favor, però la pirateria... És, és que diuen pirateria de cada cosa que... que no sé. Això de les cançons per internet, jo no crec que sigui pirateria. Per mi pirateria... I ha... aquestes empreses fan moviments i unes coses que... No som considerades pirateria, però podien ser-ho, també. Vull dir, nosaltres abans, fa 20 anys, 10 anys, 15 anys, ens gravàvem cintes de caset i ni algú considerava, considerava pirateria. Ara, avui en dia, passes les teves cançons per internet a algú, tenint en compte que és un format que perd, que perd qualitat i no és el mateix format de, de CD, de qualitat completa, i ets un pirata, ets un delinqüent. Jo crec que no, a la meva opinió és que no, però clar i jo sóc músic i he vist això, vull dir que no... I no ho entenc, la veritat, jo aquesta guerra, persecució contra les descàrregues de cançons per internet, ho trobo absurd. A part que no crec que es venguin menys discos per això. Mm -hmm. Però bé. Bueno. Perquè abans ens comentava també el Jan, doncs que bàsicament vosaltres, amb el que sempre si em una mica així d'expressió, feu, feu negoci, no?, amb els concerts, no? Els músics fan negoci bàsicament amb els concerts. És que la majoria de músics, Viuen dels concerts, de, de vendre discos, diuen molt pocs, molt pocs. Només els que, els que venen milions de discos o mils de milers de discos, és impossible viure dels discos si no en vens moltíssims. I qui ven moltíssims, pues sí, evidentment li molesta el de la pirateria, però clar, és que ja ha d'estar en una posició de poder tan elevada que es fa difícil empatitzar amb aquesta gent, no? Uh -huh. so. Vosaltres, eh, Eric, ha tingut bastanta sort, no ho dir, perquè t'acosta fer-se sí, un sí. lloc en l'àmbit musical, potser, no? hem tingut moltíssima sort nosaltres. Nosaltres sempre hem dit, nosaltres eh, no vull dir, no estem molt contents i molt agraïts el que ens ha passat i estem maternalment agraïts de això, no tant molt sort, hem, hem treballat molt també aquest estiu, hem fet molta feina, però sí que és veritat que hem tingut molta sort i això no ho podem negar. Mhm. Uh -huh. Però i, i intentarem estar a l'altura, no, de de la, de les circumstàncies, però sí. Sí, és veritat, no es pot endavant i sí. Mm -hmm. Pràcticament heu estat a tots els concerts o a totes les festes majors, heu estat, bueno, bastant d'acta, de presència, no? Però en les vostres cançons també apareixen elements, abans també ho una mica per sobre, de la cultura popular, no? Per exemple, que potser vindré, surten les pubilles, no? Eh, bueno, surten a Cançó Caramelles, això que dius, em sembla. Ah, sí, perdona, m'he equivocat. Doncs sí, bueno, perquè nosaltres vam fer Caramelles quan érem petits i llavors, pues, eh, jo vaig començar a fer una lletra de d'això i... Sí. Bueno, ens basem en experiències que hem tingut, no?, a tot les cançons. Doncs és sí. normal que apareguin coses populars, perquè no som de poble i quan érem petits fèiem caramelles, ballàvem sardanes i, i feiem aquestes coses, no? I, i llavors, pues mira, són la inspiració directa que tenim de, per fer les nostres lletres. Mm -hmm. Perquè són autobiogràfiques, no podíem dir, per tant, les cançons? Bueno, no totes, evidentment, però, però sí, hi ha molt punt d'autobiogràfic, sí. Molt bé. Podríem dir que sou un dels grups, bueno, hem dit que hem ofert molts i molts concerts aquest estiu, n'heu ofert més de 100, ah. uh, us heu convertit en un dels grups més sol·licitats d'aquest país, com es rep això de convertir-se d'un dia per l'altre en un dels grans, no sé si els grans grups, dir així, però sí, un dels que més concerts ofereix, un dels grups més, més reconeguts? Home, és raro, ja dic, perquè de passar de, de, no sé, avui, de cop de, tens l'estiu ple de concerts i la tardor també, Pues és una mica al·lucinant, no? I nosaltres vam, vam començar i vam anar tirant, tirant, tirant i hi havia un moment que, que em vaig perdre la veu i tot perquè portàvem tants concerts a sobre que era impossible fer-ho, no? Uh -huh. I llavors ja doncs pues te'n dones compte, no?, del que és aquest món perquè fins, a, fins a aquest moment nosaltres érem uns, no érem ningú, érem els principiants, no? acabem de començar, ens vam ficar, ens vam tirar de cap a la piscina i endavant, no? Sense tenir les nocions, com qui diu, per nedar, no? I llavors doncs, pues, bueno, hem ens han sortit coses bé, coses malament, i que estem aprenent, com qui diu nosaltres, no, encara. I com a esport de jo, pues no sé, el... intentem intentem no pensar ni gaire i anar tirant, no, però és... té les seves coses bones i les seves coses dolentes, com tot, no? Igual t'estresses més per les coses, perquè sense una pressió afegida quan fas els concerts, però... però bueno, nosaltres sempre intentem recordar que això és el que volem fer i tenim la sort de poder-ho fer. Tenim el privilegi de poder viure de la música, que és molt difícil i ho tenim molt present, que és molt difícil i qualsevol dia s'acabarà i intentem disfrutar-ho, no?, dins, el, dins el, dels problemes que puguin sortir o, o no, no?, i llavors no ens ho plantegem massa. Mm -hmm. Bé, ara comentaves aquest problema de fonia de finals d'estiu, mm. que us va obligar a retirar-vos dels escenaris durant unes setmanes, a més, va haver de renunciar al concurs Sona Nou quan gireu a les semifinals, També, sí. no sé com ho vau viure, aquest procés. Bé, ens va fer molta ràbia, però ens va fer molta ràbia perquè pues perquè bueno, em feia gràcia, no? El Sonar Nou sempre és com un, un concurs que hem, hem vist, de... coneixem la gent que hi ha participat i, bueno, ens feia gràcia, però, bueno, és que no va poder ser, és que no tenia veu. I era, era deixar-ho o, o arriscar-se a tenir una lesió més gran, no? I, bueno, i a part d'això també vam haver d'anul·lar concerts, que ens feia molta il·lusió, com el de Tarragona, Santa Tecla, que era un concert que ens feia molta gràcia anar... I bueno, sí, va fer, va, ens va fer molta ràbia, ens va ser molt greu, però és que tampoc pots fer-hi molt. És, és com a, quan un futbolista es mal a la cama i no pot jugar. No, suposo que li fa molta ràbia perdre la final de la Champions, però no hi pots fer res, si no funciona, no funciona. I ja està. Creieu que el fet aquest d'haver de, de renunciar al Son 9 us va perjudicar? O que el fet d'haver fet tants concerts ja aquest estiu, el Son 9 ja no tenia la importància que té per grups no tan coneguts? A ver home, ens va perjudicant el fet de que si et si mantens en el Sononou i, i en el cas que ho haguessin guanyat, que no és segur ni ni ni estic dient que haguessin guanyat, però pues sempre tens els teus avantatges, no? Tens promoció, et pagar un disc... Home, és una cosa que no és com no és cap tonteria, no? Però bueno, jo crec que dins del que cap nosaltres no ens podem queixar massa perquè ja teníem tenim un públic, tenim ja una bastanta afició i, doncs, pues, estem... vulgui o no, si hi havia algun dels grups que, que havia de fallar, doncs pues, nosaltres, si, si fallàvem nosaltres, doncs pues, tampoc ens, ens anava la vida, no? Ja teníem els nostres canals, la nostra... Teníem ofertes altres discogràfiques, ja, i per tant, doncs pues, mira, ja... no ha estat tan dolent, no? O sigui, al cap. Uh -huh. Tu, Eric, en moltes ocasions has comentat que esteu aprenent a cantar ara, no? <laughs> Aprendent a cantar... estem aprenent... A tocar, aprenent a, a parlar en públic, a, estem aprenent a tots. Nosaltres no, no, constantment estem aprenent, no? I ja fa molt temps que toquem... sempre ho he dit, que, que no tinc una formació acadèmica ni res d'això, com té molta altra gent, doncs pues em considero un aprenent sempre, no? I, i no, no m'ho no crec gaire, no? Que... Vull dir, sí, fem música, som un grup, però no em considero que ja ho hagi pres tot ni, ni molt menys. No? Estem, estem aquí per aprendre i, i seguirem aprenent. Vull dir. Amb això ho tinc, ho tinc molt clar. Sí. Uh -huh. Doncs abans comentaves al Caramelles, si et sembla, escutem aquesta cançó i encarem la recta final d'aquesta entrevista. Perfecte. Jo feia caramelles els diumenges al migdia, que amb la mestra ens deia que ens poséssim rectes com penjant d'un fil. O els dilluns de Pasqua els nens en barretina i faixa, els nenes de pobilles cantaven per les places i els carrers. Diu... ens excitaven més cremats que una bengala. Componíem rebel·lí, amb distorsió i amb quatre quintes. Ens creíem els més punquis dels més durs de la comarca, tot i que érem els més dolents de tots. Jo volia cantar. Li Explica'ns una mica que aquesta cançó, Caramelles, una persona que més volia cantar. <ríe> doncs sí, no, la, la, la idea d'aquesta cançó, més que de Caramelles, és la idea de, de quan tu vols fer una cosa, no? tens una passió sigui el quina sigui, no importa, la meva la música, per exemple, no? Sí. Doncs la idea de que, de que no les coses no surten a la primera, no? Eh, intentes fer coses, evoluciones, pas i caus a terra, i l'important és tornar a aixecar. I no importa quants cops caiguis a terra, si realment és la teva passió, tornar a aixecar fins que al final ho recompensat en algun lloc, no? És la idea aquesta perseverància i d'això però la cançó una mica, no? De que... Bueno, vam a fer cançons, vam començar a fer cançons, vam començar fent Caramelles i hem anat passant per molts processos, moltes històries, i al final, doncs, eh, no és la té recompensa, no? Després de molt d'esports, molt d'esports, doncs, és mica el, la idea de la Cançons, aquesta. Mm -hmm. Doncs bé, Caramelles és una de les 12 cançons del primer àlbum. Abans, el Jan ens comentava que a l'estiu probablement sortirà el segon i amb novetats, no? Incorporareu algun el membre més, no, al grup? Bueno, la idea és de, de, de crear els directes, sí. per un directe més, més estiu, diguéssim, més ballable, més, més divertit, sí. més dinàmic, i llavors la sí, estem preparant-lo, i bueno, i llavors en el disc igual també inclourem més instruments, no sé, estem, estem en un procés de, de reajustament, sense perdre el que són els catarres, no?, però buscant altres coses per aportar una altra, una altra dimensió al grup, no? Mm -hmm. Com que som tres, és molt difícil de fer, de fer altres, altres coses, però altres coses amb el grup, perquè sempre, aquestes tres persones, és molt difícil de... Però si afegim algun músic més pels directes, ara mateix no ho, sé, no ho sabem, eh? Vull dir, és una idea que tenim, que tenim i, i estem muntant-la encara, com qui diu, no? Però sí que tenim, que tenim clar que afegirem alguna cosa més i que, bueno, a veure què surt. Mm -hmm. en, en el vostre Facebook precisament anuncieu una cosa molt guai textualment per la gira d'aquest estiu, suposo que ara us referíeu a això, no? Eh, perdona? No, que deia que en el vostre Facebook comentàveu textualment doncs, que esteu preparant una cosa molt guai per la gira d'aquest estiu, suposo sí, que bueno, us referíeu sí, a això, no? Sí, sí, és això, exacte, és, el, és la idea de preparar un directe diferent, no? Ara ja, ja hem vist els catarres com són i ara buscarem una altra, una altra volta de tuerca, no? Com s'ho digui. Uh -huh. eh, esteu fent molts assajos ara últimament? O teniu molts concerts? Com, com teniu el panorama actualment? Bueno, tenim, tenim concerts. Ara al gener, doncs, contra tot pronòstic, tenim bastants concerts cada setmana i i sí, estem assajant, estem treballant. Bueno, la idea no, és no parar, no? I ara, doncs, pues, pues, tenim concerts i assajos tota la vegada. Uh -huh. És una mica de bogeria, però, bueno, <ríe> sí, és... Uh -huh. Recordem, per exemple, el 13 de gener a Sitges, el 15 de Sant Jaume de Vilamajor, avui torneu a Barcelona, bé, molts concerts, i aquesta mateixa nit, aquesta nit de dijous, també teniu una a Barcelona. Ah, sí, ja a Barcelona sí. Però aquesta ja no hi ha entrades, eh, em sembla. S'han acceurit, ja, no? Sí, s'han acceurit, em sembla. Uh -huh. I ja per acabar, una pregunta una mica personal. Quins grups, o quins són els vostres referents dels Catarres? Bé, bueno, jo sempre dic que quan em fan aquesta pregunta és... és és molt difícil dir, dir quins són els dos referents perquè sí. tu escoltes moltes cançons, molta música diferent i al final inconscientment fa servir referències de coses sense tenir molt clar per què, no? I jo escolto molta música diferent, des de música electrònica fins a folk, fins a de música del país també escolto música francesa de... no sé, tot i i més rock també escolto molt, molt, bastant rock i després escric cançons que no tenen res a veure amb tot això Però la... suposo que té agafes pinzellades de coses que t'agraden i, i volguis que no les vas incorporar en la teva música sense... a vegades sense donar-te'n, no? I a vegades t'ha hagut comentar, ah, mira, això s'assembla a això a l'altre. I dius, ah, mira, pues, no mira, doncs, no m'he adonat i, i sí, és així, no? No sé, jo crec que funciona d'una forma una mica inconscient, això. I a menys que facis un grup ja amb la idea de fer cançons com aquest altre grup que t'agrada tu, és molt difícil dir quines són les teves referències. No, no sabries dir tu el mateix. Mm -hmm. Doncs bé, acomiadem aquesta entrevista amb una cançó, amb el Matge al Camp, que també apareix en aquest primer àlbum que heu publicat. Eric Vergés, també gràcies al Jean Rieda que ens han acompanyat en aquesta conversa entre humans. Molta sort i que vagi tot molt bé. Moltes vegades, gràcies a vosaltres. Fins ben aviat i nosaltres ens anem tots cap al camp. Vinga. la negra que no estaven graduades. Ella era tan feliç pensant que el món girava al seu voltant. Tenia la vida per davant. Tot aleshores som mirava amb una i el saboria constant. El temps van a passant i gairebé sense donar-s'en, les ciutats de vinguer desastre Ja no era el més modern, sols un més entre tants altres Botigues de roba, vintage, bars, pargueris, festivals És la supervivència del més guai Un gran parc temàtic de fashionisme idiotitzat Havia arribat l'hora de marxar Me'n vaig al camp, a viure al camp. I don't deien que marxaria amb la cua entre les cames amb dulçudesa i voluntat el nostre noi tirant davant feliç com un porquet en un vessal ja no allorava aquella vida amb l'aparença ho era tot, per fi havia trobat un lloc que ho oh, oh, oh, oh. me'n vaig al camp. Doncs amb Pau repassem més notícies de la plana musical. Comencem parlant, Pau, dels Premis Enderroc de la Crítica. I tant que es van entregar eh, aquest, aquest principi d'any, només de començar l'any, va... l'Enderroc ens va presentar els guanyadors d'enguany de la Crítica, i bé, hi va haver un, un gran triomfador, i ja era previsible i finalment es va complir, Manel es va endur el Premi al millor disc d'aquest 2011 per 10 millors per una bona armadura. La crítica va voler destacar la maduresa que expressa en Manel en aquest nou treball, que no s'han limitat al populisme fàcil i que han buscat incorporar nous, sonor, nous sons a la, a la fantàstica sonoritat que ja tenia el grup de per si. Mm -hmm. I més enllà de Manel també van haver uns altres triomfadors que són Antònia Font, que van ser guardonats amb el Premi El millor Artista de l'any en reconeixement a la seva trajectòria Especialment després d'aquest últim any fantàstic, en què han editat l'Emparetas, disc també molt ben rebut, que ha obtingut el segon lloc en una llista dels 50 millors discs de l'any, també per la crítica en derroc. Uh -huh. I encara hi han hagut més guardonats, no? I tant, també tenim la iaia, que s'ha dut el premi al disc Revelació pel seu primer treball, Les ratlles del banyador, Joan Colombo, que ha estat guardonat amb el millor disc de cançó d'autor, produït per producte Interior brutó, Carles Denia, com a millor disc de folk, per el perdís de les paraules, i per últim, Enric Fuentes i el mal s'ha imposat en la categoria de millor disc català en altres llengües. Bé, I parlem de més eh, prem premiats en aquestes llistes? I tant, en Derroc també va publicar una llista amb, 50, amb els 50 millors discos d'aquest 2011, i destaquen, a part dels grups ja comentats, també Amazònic, que ocupa la tercera posició, i d'altres grups com Maria Coma, Magnòlia, Feliu Ventura, amb Música i Lletra, Senior Record Brutal, amb Gran, i Pomelo, amb Churrac Esclat. Uh -huh. i també destaquen d'altres grups, en aquest cas per la seva absència, ja que grups que també han tret aquest, aquest any, com Obrim Pas, com Pau a Bajos, com Gertrudis, La Pegatina, Depp, Brahms i molts altres grups amb, molt amb molta trajectòria, molt reconeguts pel públic, però que no han ocupat les primeres posicions d'aquest rànquing, ja que bé, no han sabut engrescar la crítica, que a vegades no té per què coincidir amb la gran opinió del públic. Exactament, perquè precisament hi ha hagut bastantes discrepàncies en, en aquestes llistes. Eh, fem ara una previsió, no? Sí, i ara anem a parlar d'un dels que segur que ocuparan aquestes llistes l'an que ve, parlem dels Amics de les Arts, que trauran el seu nou, el seu nou disc al mercat d'aquí molt poc, el 14 de febrer. Ja veurà la llum, serà el nou, el nou disc que es titularà Espècies per catalogar. I mica en mica anem descobrint detalls, ens van informar en el grup a través del seu blog de petits detalls d'aquest disc i l'últim que sabem és que el primer single es dirà Messia Costó, del qual també es farà un videoclip que es gravarà aquest mateix dissabte. I bé, es tracta d'un disc molt esperat pel públic i prou d'això és el ritme de ventes d'entrades pels diferents concerts que ja han anat anunciant i que a hores d'ara ja són una quinzena aquests concerts i la gran majoria amb entrades esgotades o entrades que es van exhaurint de manera molt i molt ràpida. Destaquem els concerts que oferiran a Barcelona, el Teatre Coliseum, ja no queden entrades disponibles, però també per moltes altres poblacions, Manresa, Terrassa, Sitges, Reus, i Igualada... Per tot Catalunya segur que aquesta llista de concerts encara es mirarà fent més àmplia i segur que seran molts que s'aniran donant a conèixer els propers dies. Uh -huh. Els Amics de les Arts que gravaran precisament el seu videoclip aquest pròxim dissabte, un videoclip dirigit per al qui va fer l'anunci del que tenim, aquest famós anunci. No? Parlem ara de mesclat abans us avançaven pensaven amb el Facebook del programa, tenim una primícia, abans recordem una mica qui és Masclat. Sí, bé, Masclat és un grup que se'ls ha anomenat moltes vegades la selecció catalana de la música i és que està format per alguns dels músics més importants del nostre país, i trobem Antitot, de Brahms i ex-cantant de Dijous Païll ara mateix. Hi en David Rossell, també membre de d'Abrams i líder de d'Adeb, el mític bateria dels pecs, Joan Reig, o Carles Velda, ex-acordionista de Pomada, que actualment lidera el conjunt els Velda i els Badabadoc. I bé, sempre s'han caracteritzat, mesclat, per barrejar el folk amb el, amb el rock, dos estils molt diferents, sovint molt allunyats, però que ells acoblen a la perfecció i sempre des d'un punt de vista reivindicatiu, combatiu, que ha meravellat al públic en tot moment. Cançons com Si el rei vol corona o Com gosa s'han fet un lloc entre les cançons més conegudes del nostre país però també, mesclat, al costat sempre per versionar temes coneguts i no tan coneguts, com ara el Torna, Torna, Serrallonga d'Esquirols. Que és el que estem escoltant. Que és el que estem escoltant. I bé, és un grup que va sorgir ja fa 10 anys, que va començar amb molta força, molts concerts per tot Catalunya, però que en mica en mica ha anat quedant arraconat, ja que, com hem dit, els seus membres obtenen molts grups i a vegades és difícil combinar-ho tot, i mesclat ha, quedant, ha anat quedant en un segon pla, però però bé, ara han decidit reactivar aquest projecte. A això mateix, tenim novetats, no? I tant, han anunciat que tornen els escenaris ja de forma molt més, molt més habitual, que tindrem molts concerts, tenim una quinzena de concerts anunciats, i la gran novetat que és que ens presentaran un nou treball, al llarg d'aquests concerts n'hi hauríem presentat noves cançons, i finalment abans de, de l'estiu tindrem nou disc de Masclat, no sabem encara ni com es titularà, no sabem massa detalls, però sabem això, que tindrem nou disc, que estaran per tot Catalunya, entraran a Tarragona, Barcelona, Lleida, Terrassa, allà al de Girona, i també per molts altres llocs. Uh -huh. Bé, parlem de clar, però també de Brahms. no? I tant, que també ens ha presentat una nova gira, perquè aquesta serà més tirana de primavera, els mesos de març i juny. Una gira molt poc habitual en el grup, ja que Brams és un grup de rock, d'esca, i ens oferirà una gira pels teatres, no ho hem fet mai, i bé, hi ha, hi ha molts altres grups del panorama musical d'aquest país que ho han provat, ho han provat Els Pets, ho han provat L'Axambusto, Antonia Font, sempre han tingut molt èxit. I ara, bens, també s'afegeix a aquesta llista de grups que passarà pels teatres. Uh -huh. No es pot avançar de moment per a, a quins pobles tocaran, però sembla indicar que en breu es podrien fer públics concerts al Vallès, al Berguedà, a Barcelona. Per tant, haurem d'estar atents aquestes sí, primeres dates. I bé, sabem que aquests concerts constaran de dues parts, una en la que només trobarem els membres del grup a sobre l'escenari, i una d'altres en què Brahms gaudirà de l'acompanyament de la banda de l'Escola Municipal de Música de Verga, una banda que no ha actuat mai en Brahms, per tant serà un espectacle especial, un espectacle diferent, que no és nova, no és nou, ja que en el concert de sempre més, el concert d'acomiat de Brahms, ja va actuar amb una banda. En aquell cas era la banda Memorial Arigal Quadra, però aquesta vegada serà la primera vegada que toquen en banda i en, una, i en un teatre. I bé, sabem que no hi faltaran les cançons més emblemàtiques de la banda hi haurà llocs per les, les mítiques cançons de Brahms, però també el, profi, el grup aprofitarà per recuperar aquelles que poques vegades han pogut tocar en directe, aquelles més desconegudes que no han tingut espai en la gira d'estiu i que sí que podran tocar en aquesta gira. I per acabar parlem d'un parell de detalls, comencem amb Obrim Pas. I tant, Obrim Pas, probablement el grup més internacional del nostre país, i anunciar una altra gira per l'estranger, se'n va el mes de febrer a Alemanya, els portarà a tres ciutats, a Berlín, Hamburg, Kiel, i haurem de veure com reben els alemanys aquesta visita i si tenen tant d'èxit com mantenia l'última gira japonesa. I per altra banda, parlem de Glaux, el grup liderat per Joffre Verdagí, que ja va deixar els escenaris l'any 2002, però que ha que es el pròxim mes de maig per oferir un concert únic a la sala B de l'Uz de Gas de Barcelona. Sabem que les entrades sortiran a la venta el dia 17 d'aquest mes i que el grup ha que serà una autèntica festa, un concert en què reviuran els millors moments de l'època de Glaux, i que, que, i que diuen que esperen que el públic ho pugui gaudir i ho pugui disfrutar. Uh -huh. Doncs bé, nosaltres ens acomiadarem amb aquesta cançó. Pau Planes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Encantat de ser aquí, ja ho torno a dir. Molt bé, doncs fins la pròxima ocasió. Nosaltres ens acostem a la una de migdia. A partir d'aquí hora doncs, us deixem amb els informatius de Ràdio Tiana. Nosaltres tornem la setmana vinent. Salutacions des del, Marc, des del control tècnic de Marc Auger, de Pau Planes de la redacció, de qui us ha parlat David Bueno. Recordeu, des d'aquest moment ja podeu recuperar els continguts del nostre programa a través del nostre blog www.tresorshumans.wordpress.com marxem amb aquesta cançó, tornem la setmana vinent de'ció que Giré. Sembla que jaclanis si se un